Karin, det är fredag eftermiddag, första juni 2018. Det är liksom i skarven mellan termin och att inte vara terminlägre. Mm. Där något sånt vi. Hur är din, dina känslor just nu på en från 1 till 5? Det är varmt. <laughs> eh, men annars så är det, det är härligt. Det, jag tycker att jag ska sätta betyg på måndag. Det tycker jag är kul. Eh, så. Vi har ja. student i veckan Vi hade ett högtalarsystem som sprack Det var ju fantastiskt Antiklimax. Eh, ja, det jag se. Jag, alltså när, du Antiklimax Mitt i utspringslåtarna Det har ju blivit en sån viktig grej De har planerat i två, tre månader Vilken låt som de ska oh, Som, mm, som mm. de ska ha till utspringet Och de har bråkat och varit osam <laughs> Så vi har fått kalla kurator Nej, men nästan. Och så mm, mm. spelar vi första utspringslåten Och så säger det Kaboom i högtalarna. Och då exploderade de. Nej, nej. Inte <här> nej de var döda. Så att, eh, de fick springa ut. Till eh, tystnaden. Och folkets jubel. Eh, ah, ja. Ja, men det, det kanske inte spelar så himla stor roll Om ändå får springa ut ja, Jag vet inte, de grät många Men jag tycker jag ändå teaterklassen var rolig För att då säger jag till dem för att alla du, du börjar Folk börjar gråta Och det blir ett sånt där åh, mm. Panik mm -hmm. liksom Då så säger jag till mm. teaterklassen Vilken sång är den ni kan allihopa Och då får någon ur sig Eloise Så de rusar ut och sjunger Eloise Det tyckte jag ändå var roligt Det är ändå ett fint fixat nästan. Ja Karin, jag vet inte om eh, jag har, du har räknat rätt, men du vet att att det, det finns ju åtminstone en person som länkar oss samma genom Skolesverige. En av mina fördetta en av mina första elever, som ser hur det, det blev din elev. År senare, vi har träffat din korridor när någon gång kommer det. Ja ja, ja, ja. Den här personen tog studenten igår. Ah. Nu har den gått igenom hela systemet. Nu. Mm. Eh, fint. Grattis till den. Ja. Eh, det spelar ingen roll. Det känns som att det är en podcast som betyder någonting för en person. <skratt> Kanske för två eller tre, men inte så mycket mer. Du, 1 mm. ja. eh, juni 2018, fredag eftermiddag, det är varmt. Det är också två timmar efter att Kanye West har släppt sin nya skiva. Har du hunnit spela den om och om och om igen? Eh, nej, och jag kommer nog inte att göra det heller. Nej, nej det har jag inte gjort heller. Men, men jag börjar <skratt> lyssna ut på det nu när vi har ett avbrott. Mm. Det börjar med här kan du fundera på liksom, du som är mer estetiskt kompetent än vad jag Det börjar med att han sjunger om att jag funderar på att döda dig idag. Jag funderar på att döda mig själv idag. Och jag gillar mig själv mycket mer än jag gillar dig. Och man kan inte döda någon som man inte älskar. Och alla de eh, finaste tankarna är alltid de mörkaste tankarna. Typ. Så börjar den skivan. Kan du förklara för mig? Är det konst? Ja, enligt liksom, alla konstens regler så är ju allt konst som man bestämmer är konst. Det går ju inte att bestämma konsten för konsten definierar sig själv. Så att på det sättet så är det ju konst. Men sen om det är bra eller inte, det vet jag inte. Men mm. men då, det låter ju bra. Jag vet inte, ja, ja, det låter ju som en väldigt inte så uppåtlyftande platta. Kan man väl kanske summera det som. Som sagt, jag har hört en en halv minut in på första låten. Så jag måste säga att jag gillar ändå Kanye som person. som eller som persona. Mm. Jag gillar honom som twittrare. Jag gillar honom som musiker. Som, alltså som skapare av musik. Mm -hmm. Det finns mycket där som jag ändå gillar mm. traditionellt. Men när man börjar lyssna på det så säga, ja okej. Jag, jag är inte säker på att unga människor borde lyssna på det här. Nej, de borde hellre. Nu får se vad som händer. Men de borde hellre lyssna på den här podden, så jag tycker vi rullar igång den helt enkelt. Vi gör det med Eloise. Nu kommer det! <laughs> vi här är här i Jo, jag funderar på en sak mm. Det här hänger lite upp med en entreprenör i Jag har som jag tror skulle kunna förbättra Skolsverige på många sätt okay. Vad är grejen med att vi har gratis kaffemaskin på jobbet Men inte gratis glasmaskin? <laughs> Ja, alltså kaffe orsakar inte... Jag vet inte. Eh... Alltså det är ju ingen vettig människa med självrespekt som dricker kaffe när det är 30 grader varmt ute. Hur... Men hur ofta är det 30 grader varmt? Nej, men det är det jag säger. Alltså det finns inte tio månader om året när en kaffe kan vara okej. Okay, för att det är kallt och jävligt i landet. Men är det är två månader om året när det duger att vara här. Och då tycker jag att det här var grymt. Först är jag att det borde finnas någon person som jobbar på här, kommunens lokalkontor som går, och går runt och byter ut alla kaffemaskiner mot glasmaskiner. Mm -hmm. Sen kom jag på det. Hur vore det om man lanserade kaffemaskiner tillverkare för alltså, skolor i Sverige? Där liksom, placeringen på ett personalrum är liksom, fischen, alla reklamkampanjer är i olika broschyrer. Så är det är alltid en massa lärare som står på ett personalrum och tar ta kaffe. Och så är det en inbyggd glassfunktion. Så att samma maskin kan leverera glas till dig under sommardagar. Kan leverera eh, kaffe åt dig. Eh, alla andra då. Alltså man hade kunnat känna en förmögenhet på att ser den produkten. Jag tänker att om, om vi gör det så har vi på riktigt gjort någonting för Skolsverige. Och vi kan bli miljardärer på kuppen. Eh, gör du det? Det är ju på det, Ja okej. Nej, det är det är nog inte det, jag vet inte Det låter, ja jag vet inte Är du så Det skulle vara den största revolutionen av kontors liksom, Arbetsmiljön mm. Sen postit kom typ <laughs> Det låter som att du inte har fått någon glas idag Det har jag visserligen fått ja. men, men det hjälper inte För jag var tvungen att gå bort till Lillica och köpa den för 14 kronor ja. Ja. Så att jag en sån här triumfglass -sitting bull. Kommer du ja. den? Med lite strössel mm. på så smakar det yoghurt och vanilj och mm. Jäklar, vilken konstig glasterelse. Alltså. <laughs> det, det hör inte ut. Förlåt. Hur är det med det? nu? Jo, men jag... Du vet, jag, jag, jag min, min största hopplevelse den här veckan måste ändå sägas mm. vara när jag, jag kontaktade ju dig sent en kväll eh, dagen mm. innan ett matteprov. Jag hade lovat att lösa, eh, räkna, ekvationer. För jag har ju sagt till min son lite kaxigt. Jag gick ju naturvetenskaplig linje. Eh, på mm. gymnasiet och jag hade sagt till min son som går i åttan, lite kaxigt att ekvationer, det är din mamma grym på, så att får du problem med det så löser vi det och jag, alltså min självbild är ju att jag är rätt så hyfsad på att lösa de här första gradens ekvationer, okej okay, när det blir andra gradsekvationer ekvationer och massa roten ur och trams, då får jag ju tänka en stund för det kommer jag ju nästan inte ihåg, men, men, men de här första vanliga <laughs> Vet man, första, det kan jag ju, det löser jag ju räknar med x och får x ensamt och sådär det är ju ganska kul mm. och jag, jag gillar ju sånt där när det blir ordning och reda för det är så sällan när jag håller på med sånt eh, men så, så mm. kommer han med sin mattebok och det går bra första talet går bra, andra talet går bra tredje talet så känner jag äh, äh, äh, okej okay då så fick jag tänka en lång stund och fjärde talet så kör vi fast fullständigt och vi kör fast så mycket så att jag blir sittande själv, han går och jag vet tänker, det måste ju gå och lösa, vad är det för fel så då ringer jag ju dig eh, eller och då är ju du helt fantastisk för det är du. du bara, jag eh, jag svarar och säger, jag gör det här som en film, så att jag får en liten film där du förklarar det här, och så säger mm. du att om inte om inte du förstår så kan jag göra en ny film. Och det måste jag ju någonstans... Alltså, vi slutar ju aldrig vara lärare, tänker jag. Det är ju något fantastiskt i det. Att vi, vi vill liksom förklara och dela med oss av vår kunskap. Jo, ja, men det, det är absolut så. Och jag vet också att det, det där är en strategi jag har utvecklat efter timmar av att ha suttit via sociala medier och <laughs> försökt att prata om matematik och försökt att förklara uppgifter och så för bekanta vars barn har prov eller bekanta som själva har prov det vill säga typ för till elever och så som gör sig bara hjälp kan du förklara jag fattar inte den där grejen <går> liksom, har man inte möjlighet att CS för man ska ses sen i alla fall det kan man säga. vi ska inte ändå träffas om en stund jag visar det. Mm. så behöver man byta till någon sorts röstmedium man behöver ringa någon man behöver prata eller så och då är kan det kanske svårt att förklara så att kunna prata och visa samtidigt jag tror jag är två jätteavgörande funktioner för att kunna få till det är bra. Bara för skojs skull så kan vi ta del av det här problemet, den här uppgiften. Eh, med våra lyssnare så kan man fundera på det. Jag lägger ut en bild på vår eh, sida. Jag tänkte också berätta det. Det funkar så här: eh, talet 65 delas i två mindre tal så att man får samma resultat när man multiplicerar det ena talet med 2 och det andra talet med 3. Vilka är de två talen? <kör> och Då står det tidigare angivet att man ska lösa uppgifterna genom att först teckna en ekvation ja så den, man ska liksom teckna en ekvation där och försöka lösa det och så. där någonstans hade vi en diskussion om det i tisdags <laughs> för att du vill ju lösa det på ett annat sätt och jag känner ju liksom att det går ju mycket enklare då om man löser det på för att det var ju det här att det, det är ju en enorm svårighetsgrad tycker jag för att först har du ett, ett talet x och sen har du talet y och sen måste du komma på att du kan räkna ut vad y är och omvandla i till x alltså, x, y är ju lika med tre gånger parentes 65 minus x och det blir ju liksom ofantligt komplicerat att komma på på något sätt eh, tycker jag eh, men vad jag skulle säga är ju att, att få sina alltså att förstå min tanke kring det här med mattetal och lösningar av mattetal och, mm, och mm. Eh, det här är ju att vi vet ju att svenska unga människor eh, tycker att matte är väldigt svårt och jag fick mig en liten tankeställare i det här att hur många föräldrar sitter och försöker lösa det där mattetalet som man inte förstår eh, klockan hur många som helst eh, jag, eh, vad sa du, hur många som helst men är som ett skydda veckan händer det över hela vårt långa land, från norr till söder. Ja, och samtidigt så tänker jag så här att, för att vi behöver ju visa våra barn att det går att lösa det. Jag tänker ju att här hemma har vi diskussioner om historia, det går alldeles utmärkt. Jag kan, jag kan föra vettiga diskussioner om det, jag kan föra vettiga diskussioner om, om, om svenska och grammatik och hela den biten. Men jag kan, jag för ju inga matematiska diskussioner hemma. Eh, Gör, för vi för lite matematiska diskussioner vid våra köksbord är det därför som pisar resultaten i matte och problemlösning är för dåliga, funderade jag på. Alltså på ett sätt kan det säkert vara så. På ett annat sätt så måste man ju förhålla sig till att liksom alla familjer har olika saker att prata om. Ja! Din familj är kulturellt belastad. <skratt> om <man ska> säga. <skratt> så nu, ni pratar historier då är det ni på med inga problem. Medan det finns liksom andra så här, ingenjörsfamiljer vet, som är såhär, nej det där har jag ingen aning om. Gustav Vasa, vem bryr sig om honom? <skratt> Men, men som kan förklara allt om, om de grejerna som ni kör fast på. Mm. Så, så det är klart att det finns så. Men, men, men min inställning är någonstans till det som bara har mött det av att vara matematiklärare eller så Annars, Det händer ju då då att man möter igenom bekanta och fördrar ett elever och så, det så man får man få se mottagarsidan. Men som varandes mattelärare som delar ut Lexus så tycker jag det är superviktigt att liksom ja man någon sorts hemarbete, vare sig det är provförberedelser eller liksom vad det är, så måste man också ställa upp och kunna hjälpa till att förklara sånt. Mm. Mm. Och jag kan tänka mig att när man sätter ur en meta liksom så här, de här eleverna som går i den här gruppen bara de kör fast på så är det, om man ger liksom ett, ett prov på ett område som omfattar hundra uppgifter jag vet inte, mm. så, så är det ju inte alla hundra som är supersnåriga på det sättet man kan köra fast nej, nej, nej, Utan det kan ju handla om att kanske ha ah, sju, kanske sju till tio, så låt oss säga. Mm. Att över åren som man använt den här kursen, det här materialet, den här boken det här provet antagligen. jag, mm. eh, man också här haft vett för sig att bara liksom spela in sådana instruktionsfilmer från början. Med det sättet som läraren brukar förklara med de andra orden, de där strategierna som man brukar ha. Så har man gjort sina elever en enorm tjänst. Mm. Men, men det ansvarstagandet för elevers hemstudier det har vi inte riktigt den diskussionen har vi inte riktigt tagit i Sverige. Och jag tänker att vi kommer inte ta den på en lång tid heller för det krockar med diskussioner om curling, diskussioner om höga krav, diskussioner om skillnad mellan liksom privatliv och arbetstid och så. Mm. För elever att man liksom absolut förväntar sig att elever ska ta med sig jobbet hem mm. och att det är synonymt med att plugga och att ställa ordentliga krav och att den som inte tycker att man kan lägga saker på elever utan att hjälpa dem. Den blir direkt en person som står för något alltså lathet eller något här att man skjubber bort ungdomar liksom framtid. Mm. Åsling vad det verkligen kommer att kunna prata om det, men någonstans tycker jag ändå att det handlar om ansvarstagande för sina elevers framgångar eller så. Jämmen och uppgifter så måste man kunna liksom, hjälpa dem med det. Vilket ju naturligtvis är rimligt när du säger det så. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det är väl klart att, att det, det är rimligt och samtidigt som man, som man hela tiden eh, Alltså, och så vill man vara en duktig förälder men det är väl helt eh, självklart så att, eh, och det behöver vi väl också understryka att det är ju helt men, jag tror inte på, eller jag skulle vilja understryka så ska jag säga, mm -hmm. att jag tror inte på de här flippade filmerna om det inte är den läraren som man liksom har i ordinarie undervisning. Som har gjort dem. Nej, alltså jag, är inte, jag vill inte liksom slåss slå för hela Flippa Classroom-grejen för mm. att det finns fördelar och men, men jag tänker att det finns ett argument för att om de man delar uppgifter, att man för att de kan ja. få ta sig in i det. Mm. Och det har man nytta av på flera olika sätt att göra, sätt att göra sådana, göra sådana material. Mm. Absolut. Jag tror i slutändan att det handlar om. Ja, jag, säga, jag tror att det också handlar om att det här är extra centralt i ämnen som matematik men inte begränsat till. det. För att det är ett ämne där så mycket handlar om självförtroende och själv mm. liksom... Så. Mm. Det finns en, en handfull skolsituationer som är på det sättet. Mm. När man börjar lära sig engelska, när man börjar lära sig nya språk när man börjar liksom lära sig läsa kanske. När man, när man liksom mycket av det som är i matematiken handlar om att man gör utvecklingssteg där man liksom börjar tveka på sig själv ofta. Mm. Och bara när där man kan landa i i värsta fall och säga det här är ingenting jag kan. Jag är inte bra på det. Mm. Och därför tror jag det är extra viktigt att skolan tar ansvar för för som tycker vi snyggt på det sättet. Mm. Så det, vi slår vi ett slag för det i alla fall. Och så, eh, så, ja. Ja, men, ja, absolut, för då behöver man ju inte ringa sina eh, väldigt snälla kamrater som hjälper den mitt i natten. Nästan. Ja, men det ingår. Mm. Alltså, det, det, det är inte första gången som det händer mig. Att vi kan inte höra sig av frågan. Och det är inte första gången jag, jag hör av mig till dig. Nej, nej, nej, nej. Jag har en särskild app i mobilen för att spela in sådana filmer. Så det funkar jättebra. Edge eh, Explain Everything. Jag rekommenderar den varmt. Man kan använda sin undervisning också. Den är antagligen inte gdpr säkerad, Men så den använder den själv så skytter jag vilket. Mm. Du, en hetan mm. avgör. I morse kommer jag till jobbet. Mina elever är på skolresa igår och idag. Mm. Så de är ute i eh, havet och fångar krabbor och har det Vilken? Nej, de gör andra saker. Ja. Men där, där är de. Så, vi var där igår. Var fantastiskt. Jättefint att se dem interagera, och umgås och mm. Eh, och till föräldrarna som håller ihop Så vi har hem igår Idag har jag varit på skolan Min plan var att liksom jobba med skriftlig omdömen Och lite andra projekt som jag håller på med Som mm. ska vara klara till i sommar så. Mm. Kvart i åtta i morse Då har vi varit på jobbet en tag Men inte alls särskilt länge Så kommer min chef och säger ah, Du du får eh, hoppa in i årskurs två idag Vilka det är där För att vi, det fattas en lärare där så. <laughs> Tjur! ja. Okay. Yeah. Mm. Så så jag fick en fem minuters genomgång av den som har handlat våren. Och sen så träffade jag min kollega som är fritidsledare, fritidspedagog och sånt. Han är inte utbildad men han jobbar som mm. Kvart över åtta, kommer han till jobbet. Klockan 20 över åtta börjar lektionen. Bara, tja, du och jag har vi köpte efter en plan. Funkar hur bra som helst naturligtvis. Det var bra start start. Sen så kom eh, en av våra yngre, 19-åriga vikarier, som är superstabil. Men som verkligen är liksom 19 och join us så vi var tre stycken och då kände jag så här Här är ett professionellt val antingen så drar jag mig ur för han, han kommer kanske 8:45 typ. så jag hade kunnat gå därifrån då efter så här en kvart, 20 minuter med, med eleverna och bara du är jag klar och, går och satt mig på personalumet och jobbat men så kände jag så här, nej alltså det, det är något konstigt i det för när man har satt sätta igång och man har så här presenterat de vet ju vem jag är ändå men du vet någon kanske ni som inte känner så bra men att prata lite om dagen och säger okay, man nu är de varje lärare inte här idag för jag är här och så det, det blir ju väldigt märkligt att gå därifrån kanske och å andra sidan Då, och andra sidan är säkert att få lite tid att planera så. Mm. och så kände jag så här, nej men, men det här är ändå en nyttig erfarenhet för mig att få se en annan del av vår skola en annan verksamhet en annan åldersgrupp, en annan arbetslag en annan liksom så mm, mm. Så ta mig fan, jag ska ta mig hela den här dagen åt att jobba med de här eleverna. Så vi tre hade liksom hela gruppen i hela dagen. Mm. Mm. Och det var superintressant. Och, och jag inser att jag saknade att jobba på lågstadiet. Jäklar det är. Det kan jag tänka mig. Jag, alltså jag, tänker att de är väl, jag var ju inne, jag var helt otroligt dålig måste jag ju säga. Jag var inne i min, min sons när han gick i ettan och skulle bara prata om mitt yrke. Alltså du vet så att man skulle okay. prata om hur det är, och prata om gymnasiet ja. var ju sån dag som förälder då. Och jag tänkte det här mm. löser ju jag läraren. Och det var ju mm. något helt annat. Man fick helt andra frågor och man fick helt det var ju otroligt spännande. Så att jag jag jag förstår. Okej. Okay. Ja det är ju det Jag har jättemycket intressant typ. det var bara säga byta klass lite grann. Ja. Byta i hus, byta i korridor. Ja. det har gett mig jättemycket perspektiv på hur jag jobbar och vad jag vill ta med mig framåt. Mm. Det tyckte jag var väldigt intressant. Det har gett mig på riktigt mycket. Mm. Mm. Absolut. Eh, vi har ju fått en rapport i veckan. Jävla vi inte blir med de längre. Jo, det gör jag, naturligtvis. Men, men, men det är för mycket. Nej, men vi måste ha rapporter för att veta. Nej, men det har kommit en rapport. Jag tycker just den här frågan berör mig extra skarpt av någon anledning. Jag, eh, vi pratade om utvärderingar förra året, och, eh, förra veckan. Mm, och, mm. Här är, alltså, alltså man börjar ju undra lite de här, eh, alla, vi, Alltså på min... På gymnasieskolan så är vi ju så otroligt konkurrensutsatta mm. och det, det sätts ju och sen har jag en son som ska välja gymnasiet och man, man känner ju liksom att får han verkligen det betyget som andra får på andra skolor? Är han så mycket liksom sämre än vad man är på grannskolan? Är han, eller du vet någon elev, som, någon annans barn som går på en helt annan skola och så har de väldigt mycket mm. högre betyg och man blir liksom sådär man, man börjar fundera och, och då har det kommit en rapport, eh, hur man får glädjebetyg i skolan eller inte och om det är beroende på i vilken skola eller skolkoncern man går. Ja, och det han har gjort då är ju att han har räknat ut det genom att ta liksom, mattebetyget på nationella provet som man menar då är på något sätt en givande faktor och en signal på hur, eleven, hur det går för eleven i skolan. Och så har han tagit det som en, som en slags ankare i undersökningen och så har han jämfört då en elev som mm. har fått då ett visst betyg på nationella provet och så har han tittat på alla elever som har fått det betyget och sen vad de har fått för slutbetyg sen i allmänna ämnen, i alla möjliga ämnen helt enkelt. Och då visade det sig att skolor och skolkoncerner som är engelska skolan och friskolor framförallt då de får väldigt mycket högre betyg än vad andra elever får i kommunala skolor som då inte är vinstdrivande det gör ju att vi får den här känslan som vi går runt och har. Att man, man känner på sig att det är något skumt med de här som får de här jättehöga betygen på vissa ställen. Och så tänker man, varför får man inte det här? Och nu får vi det ändå svart på vitt att det man tror är sant är också sant. Så att på det sättet så är jag väldigt glad över att äh, äh, den här rapporten, för att den, den, den går liksom inte att vifta bort, även om den har försökt så viftas bort, att du kan inte Som det alltid gör när rapporter inte är i dagens samhälle. När man alltid kan googla det svaret man vill ha. Så menar man på att ja, man kan inte möta så. Men det är en intressant diskussion i sammanhanget tycker jag. Nej, nej, nej. Visst, visst. Ja, nej, men det, ja, det beror vi på. Men, men, men det var, det blir en helt annan diskussion. Och det fanns mycket tydligare. Det var mycket diskussioner fram och tillbaka om det. Ett av de roligaste inläggen var det som jag skickade till dig häromdagen. och skärmlubb. Som är liksom eh, från ett internt brev från den internationella engelska skolan där de uppmanar föräldrar att ranka i princip sina egna barns prestationer, betyg kontra, liksom någon sorts idéperspektiv perspektiv mm. och och så där de ska liksom, ta ställning till hur pass mycket glädjebetyg det är och det är så jävla komiskt dåliga engelska det är så här do you have what we in Sweden call glädjebetyg det är den nivån av liksom, skit på något sätt, är det med? Ja, och så kan man ju verkligen undra om föräldrarna själva till barnen, om ett barn har fått A, och, och då undra, och, och får frågan, tycker du att ditt barn var värt det här A eller inte? Det är väl klart att föräldern kommer att svara ja på den frågan, att barnet var värt sitt A. Det är ju en, ja, så det blir ju en väldigt, väldigt konstig diskussion. Eh, men eh, absolut, men jag tycker ändå att vi ger Jonas veckans applåd, tycker du inte? Jonas Vlackos, absolut. En liten golfapplåd. Bra jobbat, är du. Jag ser fram emot att läsa mer. Jag borde läsa det från början. Så. Eller hur? Jag eller... Det här, men det känns som att man borde ta sig in i det där, För att det, det finns något ganska intressant i det. Så är det... Mm. på intressanta saker. Jag såg någonting som kommer göra liksom alla internationella skolmänniskor <laughs> förvannade över Sverige. Vi ställde in undervisningen på en skola i Göteborg, Det För att de inte... För det var för varmt. Vad? De beställer in en undervisning, det är för varmt. Vi gör kanter, det är 31 grader, vi ger upp. Och så skickar de hemmare elever omedelbart. Och, och då blir det så att det. Det är liksom. Så här, det kan inte vara möjligt. Jo, jo, visst. Okej. Jag blev kanske om det var någon som frågade vad det för fel på det här bordet. Och så var det liksom krossig glas. Eller var det helt skit? Det var jag helt, helt ude. Men, men jag tänker ju alla de här delarna av världen där det är väldigt varmt har de aldrig någon skola då? Mm, jo. <skratt> Nej, jag vet inte. Det, det känns som att det är inte är någonting jämförelse. jag vet inte det. är konstig. Men det finns någonting jävla skumt i den grejen som får mig tänka så här stänga av internet för resten av världen. Det är så att jag fixar det. För det är liksom pinsamt om de hittar det och de kommer hitta det. Nej, det var dåligt. Dålig rutin. Det är lite som när jag var liten och vi gick i skolan och liksom min privata friskola i USA beställde sig för att stänga in skolan och utgöra liksom akutlarm. Alla föräldrar får komma hämta nu för att det var 5 cm, max, egentligen fyra kanske centimeter snö över hela skolgården. Då var det så. Här, jag de andra senare och gjorde snöänglar och så. de andra bara kollar på oss. Han sysslade över Nej, okay, just... ja, men det låter ju väldigt uh, märkligt alltså, Mina elever blev, kom ju inte hem För att de var på Skottland När det började snöa Så att det är klart att snön ställer till det På andra delar av världen Men, men här i Sverige Så stänger vi alltså skolan När det blir sol Japp. Ja, så det kan det vara så... Det är någonting att fundera på När vi traskar ut i vårsolen Men ja. allra först är det eh, Nästa det tävling i SMI-skolpopulism. Hurra! Eh, vad kan det vara? Vad kan det vara i denna veckan? Är det... Jag vet inte. Vad tror du? Va vad vet du? Vad är det? Vad, vad vet jag? Vad tror jag? Herregud, superkomplicerat. Vi ska för notera att föreningen som fixar skolor som har lagt ner det i slutet av för att det finns modernare sätt att tävla i helvetet ser vi och insisterar på att fortsätta ha SMI-skolpopulism i finalen i Kista. Och jag tror att det är så att ju fler finalbliviteter du har desto bättre startgrupp får du. För år, veckans mm. eh, finalist har också ett erfarenhet av att skolan har också en erfarenhet av att redan har någon tror jag. Kanske. Han har garanterat några stycken eh, platser i finalen. Ja. Men han har levererat en till denna vecka. Ja, precis så. För så är det. Miljöpartiet släpper eh, ett stort eh, initiativ om eh, Särskolan, som någon mm. annan säger till. Det blir inte kommit en jävel på den, men det då har de ändå aldrig Och då, det att, och då mm. visar det sig, för det är ingen som kommer på regeringens presskonfressor alls. Och då, då visar det sig att liksom, okay, visst, alltså, det ser ut fint, då ska de ha det här. Mm. Så kommer det dit och så är det så här, avförövning i äh, mars kanske. Mm. Och så ska liksom det börja i juni med ett år marginal. E, alltså med ett år och så är det liksom lite marginal. Så. Men, men vad är det... Och vad är det på papperet? Det som är grejen är att han har släppt ett initiativ som handlar om massor olika grejer. Men det enda som får plats i media är det som handlar om att dröpa om det från särskola till utvecklingsskola. Det är lite konstigt, jag förstår poängen. Jag, vill säga att jag är inte en person som förespråkar gamla ord på det sättet. Att det liksom, blir man kränkt får man skylla sig själv. Mm. Det är inte det jag säger, men det jag säger är att här, det finns något respektlöst i att så här, göra namnfrågan, det kan vara huvudfrågan för gentagligen till det så kommer bli huvudfrågan på något plan. Och det är ju definitivt är inte huvudfrågan för eleverna som går i då utvecklingsskolan eller eh, eh, särskolan. Det, det, det är väl klart att, att eh, det finns en väldigt massa saker som vi behöver förbättra i särskolan som, eller utvecklingsskolan då om vi vill kalla det det. Men ja. att det är ju extremt svenskt att hitta på ett nytt namn och hoppas på att det ska lösa problemet på arbetet eller med skolan. Så nu då, men det, och med det så, och det är klart att det är populistiskt, det, det stryker säkert någon med hårs och så blir det ja. framförallt medialt och så skriver någon tidning om det och så får man uppmärksamhet. Det är med. medialt och det, det är för och det betyder ingenting alls. Mm. Därför. Eh, bra försök, men du har en till plats I SM skolpopulism Vi ses i augusti, september Vi får väl se För alla er andra, tack för att ni har varit med oss eh, Vi hörs igen nästa vecka Det gör vi, ha det bra, hej hej Det här är om Nej, nej, nej, visst, nej visst, det är helt hopplöst. Det, det finns inget sätt att ta sig det. Det, det. det är en process som jag har lyckats med Men det är väldigt intressant i alla fall att fundera på liksom, effekterna av att en forskare gör en grej. Och sen bara plockar ner det i system. Jag hoppas verkligen att vi ska se mer av det. Mm. mm. Hurra för honom. Okej. Okay. Nej det är det inte. Och inte heller den grejen som vi ska prata om nu. Det är så här att i Göteborg så finns det en skola. Bräckeskolan. Som i fredags ställde in all undervisning på grund av för höga temperaturer. Du, jag, jag vet inte hur vi lägger ner undervisningen i ett år. Jag önskar därmed att ni som har möjlighet att hämta era barn i skolan, gör det. Skriver rektorn i en mejl. Eh, det var 31,1 grader uppgav SMOI. Förstår du hur många människor gjorde runt som lever sina liv i betydligt mer temperatur än vad vi har i Göteborg? Som bara, ni gjorde vad då? Det här är som när jag var liten och så växte min familj upp i USA. Vi hade, så, gick på en motissorisk skola, superfin. När vi det två, tre äh, centimeter snö så ställde rektorn in all undervisning på grund av snökaos som kan uppstå sen när man åker hem och blir uppplockad. Folk kommer att kära ihjäl sig, det måste gå man nu. Vi avberettade av undervisningen för att fröken sätta oss ner i ringen, skulle som någon saga, spelade någon musik och så berättade om för oss om varför man inte ska äta gul snö. Det är sant. Jag har haft den lektionen Det är liksom motsvarigheten till... V vem stänger skoglåret på grund av att det är för varmt? Vadå då? Stäng det hela skottet? Jo, ja, men flygplatsen är väl längre. Det är en säkerhetsgrej. Det finns en supermekanisk... Ja, ja. Nej, det är jättebrakligt. Det, det är som jag blir så, vad, vad, vad är exakt det som är det? Det var jättefint om det fanns några rektor eller någon på som på Bräckeskolan så kunde komma och berätta det. För att på riktigt, jag undrar. no joke, jag vill veta på riktigt Nu, över till eh, veckans inslag i SMI-skolpopulism. Det är ju lockande att ge det till Svenska Idrottskolanförbundet eller något sånt. För att de lägger ner skol-SMI-saker. Du kommer nu i veckan ett beslut om att man ska lägga ner skollesen. För det finns andra, modernare sätt att tävla i idrott. Det får de gärna göra. Men skollesen är kvar fram kvar valet är genomfört. Och den som försöker med något annat får prata med mig. Jo, du förstår, det är Gustaf Fridolin igen. Det kan vara så att man får en extra bra startplats om man har många biljetter. Så vi är tillbaka till att Gustav Fridolin ska få en biljett. Och det gör han för ett utspel om särskolan. Och med risk för att, så här, vi vill läsa till i förväg, det här handlar inte om så här, ha ha, ha vi ska rätta särskolan. Utan anledningen till att han har hamnat på skolpopulism för att han har förslag om särskolan det är att han har lagt till vad han själv kallar det ett stort åtgärdspaket för att stärka särskolan. Där fokus är familialt handlar mycket om att man vill byta namn på särskolan till utvecklingsskolan. Det finns något fint i det. Det är elev som har föreslagit att det, det handlar om att särskolan definieras inte utifrån att den är särskild från grundskolan utan att det är en egen skolform. Absolut, jag köper det. Jag är inte säker på att begreppet utvecklingsskola det är så mycket bättre för vilken skola ska inte utvecklas. Men, men, men framförallt sättet som det här kommuniceras Sättet som det här paddlas ut Det enda som någon människa löser läser om det här förslaget är Just detaljen, utvecklingsskola kontra särskola Och det är ju viktiga för att det ska lyckas Så är det ju, det finns inget sätt att se om det Men jag är ändå grymt förvånad Över att liksom man är beredd att dela bort Med riktiga frågor för särskolan För att det låter fint. Att säga liksom, att säga, jo, men det är klart att vi står bakom det här. Men, men vad är egentligen poängen? Som så många andra saker i mitt liv. Vad är egentligen poängen? Har jag gått och funderat över? Uh, så. Ja. Nej. Nej. Hur har inte du kommit in i Jonas-löckotsavsnittet? Ja, du får vi ta om det därifrån. Mm. Mm. Okay. Mm. Det kan ju inte vara världens chocker, då. det inte funnits förut. Mm. Ja, verkligen. Och sen det känns som att det är... Alltså jag vet inte, jag blir beklämd av liksom sådana diskussioner så jag försöker låta bli det så mycket som möjligt. Men en grej som jag fastnade för det var det här brevet som gick ut från internationella engelska skolan till föräldrar där. där de fick liksom så här, dels information om att nej, nej, vi sätter inte alls glädjebetyg. Och de de också fick svara från en enkät 1-5, för pass nöjdare den var med, med resultaten. Liksom så. Och det känns som att det är så här, det är ingen lärare som har gjort det här liksom på en after work. Ja, men det känns som att det är något som är jävligt snett. liksom I språknivån, i hur fångar det är formulerade, i hur alternativen är ja, men Det känns som att det är liksom... Do you have vad vi ens en karl glädjebetyg? Är, är det så vi ser här oss där? Det känns som att det var väldigt mycket i den nivån. Jag kan inte tänka mig att de kommer att användas. Jag tänker på liksom, uppgifterna som är till kommer att användas. Utan det är, det är bara ett av onödiga kommentarer. Jo, ja, det är klart men...